Greba. Arantxa, libre zaude? Pasapasa, ze gertatzen da orain? Ba, bihar langile guztiak eh, greba egin behar dute eta abisua pasa dute. Beste greba bat? Bai, ba, soldatak igotzea nahi dute. Bai, e, goizea lantokira etorriko dira, baina amaiketan greba egiten hasiko dira. Eta arratsaldean berriz autokarabana bat egingo dute, eta larun batean berriz beste autokarabana bat. zera ezin duzineztu? Ba, horrela dagoa asuntua, bero-bero. Bueno, mezeez, eh? abizatu langile guztiei, soldataren neuneko amarrak enduko zaiela greba egiten badute. Nik, esan, esango diet. Baina, hori da irten bidea? Gehiagoa zerretuko dira. Zuk hori ezan, eh, mesedez? ondo da, gero arte, bai agur.